Szilágyi Árpád a digitális talk show, illetve az egykori modemidők, majd idők házi és rendszergazdája. A Magyar Rádió egyik programszerkesztője volt a Debrecen Rádió FM 95 és a Szép napot Debrecen című műsor vendége. A beszélgetés során Szilágyi Árpád mesélt a Debreceni kötelékéről, a modemidők és saját rádiós karrierjének indulásáról. Például arról, hogy milyen volt, amikor egy reggel egy Debreceni kollégiumban a saját hangjára ébredt. Amint az a rádióban volt hallható, és szóba került az is, hogy a napokban egy egészen pontosan július 12-én lesz 20 esztendeje, hogy elindult a Petőfi Rádióban, akkor még modemidők néven a nagysikerű digitális témájuk műsor. Az asztalatársaság jelenleg egyébként már itt a webcast.hu jelentkezik podcast formájában. A Debrecen Rádió FM 95 által készített hangfelvétel a rádió munkatársainak engedélyével most a webcast is hallható. Következik tehát a beszélgetés. Ez a Debrecen Rádió FM 95 és a szép napot Debrecenok köszöntöm a vonal végén Szilágyi Árpádot, rádiós újságírót mű szólvasatűt a magyar Rádió Program szerkesztője jelenleg, egészen pontosan megfogalmazva, a Petőfi Adó prózai tartalom szolgáltatásáért felelős program szerkesztője. Szervus, szép napot kívánunk neked. Nagyon pontosan fogalmaztad le, így, így van én is, 2009 illetve a Debreceni hallgatókat is köszöntöm. Na, hát az informatikai rádiós újságírás egyik jelentős dátuma közeleg, ugyanis 1995. július 12-én indult az a műsor a tok, vagy műsor a Petőfi Adón, amit jogosan mondhatom egyfajta gyermeked és neked a modem idők Az elmúlt 20 év kapcsán fogunk most egy beszélgetni, de azt megelőzően ugye Debrecenben születtél, mekkora út vezetett a fővárosban a magyar rádiói? Hát jó hosszú, én, én nagyon szeretem Debrecen számomra. Az első nagyvárosi élményt jelentette és tényleg csak ilyen villanás mondjak egy-két pontot. Én például a Csillagok háborúja című filmet ott láttam moziban, és hát az állatkert, meg az akkori Csapó utca, ezek mind, mind ilyen fontos pontok voltak nekem. Képzelem, tudom, hogy tudod, de a reggeli csúcsnak egy korai 1990-es műsora vagy műsorrészete található meg a nagy videó megosztó portálon, ahol a ti casting felvételetek is ott van még a Püspökladányi <laughs> Suli rádióból. Ez már egy főiskolai, kollégiumi rádióban készült meg a barátommal próbáltuk elképzelni, hogy mi hogyan készítenénk reggeli csúcsot, akkor hirdettek egy ilyen pályázatot Ördög Csillájé, és akkor elküldtük kazettán, és aztán egyszer egy ilyen nagyon hűvös őszi reggelen berontott a kollégiumi szobámba a Tibor, zsebrádióját odat tapasztotta a fülemhez, hogy hallgass már, mi vagyunk hadásban. És rá, mint az ufo de a rádióból tényleg saját magamat hallottam, úgyhogy elég furcsa ébredés volt, hogy máris adásba kerültünk ezzel a kis de például reggeli tornát is készítettünk ebben a műsorban. Meg sok minden más érdekes formai újítást. Igen, és utána jó pár év reggeli csúcsozás következett 91 decembertől, hogyha jól vagyok informált, akkor a Magyar Rádiónál dolgoztál már egész fiatalon 19 évesen. Ilyen értelemben tényleg egyenesen vezetett az utam. Én kezdtem el igazából súli rádiózni, és minden mai napig ezt egy mérföldkőnek tartom, mert rengeteg rutint súlirádiósként sikerült el sajátítani. Ugye, amit az ember hobbiból művel, az sokkal könnyebben megtanulja, vagy legalábbis nekem ez így működött. és megszervezni a sulirádiót, a csapatot, a technikát, a műsorstruktúrát. hát ez mind, -mind egy érdekes egy-egy kihívás volt, és ezekkel az alapokkal meg viszont még könnyebben lehetett elkezdeni külsőzni a Magyar rádióba 91 végén. Külsős riporterként dolgoztam, majd 90 1993 tavaszán, amikor a reggeli csúcsot újraindították, akkor csatlakoztam ahhoz a csapathoz. Nagy szerencsém volt ezzel egyébként, és hat éven keresztül voltam a műsorvezetőjének a műsornak, amíg meg nem szüntették, ezt mind a mai napig sajnálom persze, mert a reggeli csúcs szerintem mind a mai napig egy fontos jó eleme lehetne, akár a mai Petőfi Rádiónak is. Sok olyan érdekes elem került be az elmúlt években, szerintem a Petőfi műsorába, a prózait tekintetben, ami ebbe az irányba hatált, nagyon sok olyan és tartalommal foglalkozik a Petőf Rádió. Így visszatekintve milyen volt jelen lenni a hazai internetes rádiózás hajnalán? Mert amikor elindult a saját műsor 95-ben a modemidők, ami, aminek ugye az volt a feladata, hogy sokkal közelebb hozzátok a, a informatikában kevésbé jártas hallgatókat is ez a területhez, illetve az internet, vagy akkor még superstrádának említett hálózat, akkor még nagyon sok újdonságot jelenített meg a kedves hallgatók számára. Egyfajta is volt, és hát ott voltál ugye abban a pillanatban, amikor internetre került a hazai rádiózás. Nézd, nekem ez olyan volt, mint amikor feltárul valami mesevilág az ember előtt. Tehát kinyílik egy ajtó, belépsz ajta, és akkor rácsodálkozol mindenre. Nekem is új volt minden, tehát lényegében kis túlzással, hallgatókkal együtt tanultam én is ezt az egész világot. Pont ezért volt jó szerintem ez a fajta hozzáállás, mert a rádiós újságíró ugyebár kíváncsi. Kíváncsi a világra, és a világnak ez egy nagyon fontos szeletévé vált. A vonal végén továbbra is a Magyar R Író műsorvezető Szilágyi Árpád, akivel nem sokára folytatjuk a beszélgetést az internet, az internetes rádiózás és természetesen a rádió műsorok, múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Ez a Debrecen Rádió FM 95, ahol nagy álmom vált valóra a vonal végén Szilágyi Árpád a Magyar Rádió Prokesztő rádiós újságíró műsorvezető, aki bizony debreceni gyökerekkel rendelkezik, tovább folytatjuk a témánkat, amit hát nyilván reggeltől estig lehetne folytatni, főleg hogy a kedves hallgató árpád és az őt körülvevő asztaltársaság és média Szempontjából továbbra is az internet, az internetes rádiózás, és az 1995. július 12-én, vagyis már lassan 20 éve indult, akkor még Modemidők című műsor van terítéken. Előtte is ugye létezett már az internet, csak nem volt igazán lehetőségünk arra, hogy ehhez hozzáférjünk. Ennek minden szeglete, tehát az, hogy hogyan hat a rádióra, hogyan hat a médiára, vagy a rádió hogyan tudhatni az internetre, mind-mind oda-vissza a kölcsönös hatás, ami számunkra érdekes volt, és ennek egyik eleme, amit te is említettél, hogy elindítottuk a, a netes rádiózást. Emlékszem is erre, hogy Nyírő András, aki akkor az, az internettó portálnak volt a főszerkesztője, később ugye Index portál lett belőle. Ott ült velem együtt a stúdióban, és az első bénázások ott mentek, hogy megpróbáljuk a megszólalásra bírni ezt a Real Audio közvetítést. Valamiért nem jött össze elsőre, úgyhogy kizzenő után, de aztán megszólalt. 96 tavaszán volt ez az első ilyen kísérletünk. Néhány ónappal később pedig az élőadást is sikerült be Indítani. Úgyhogy onnantól kezdve nagyon érdekes leveleket kaptam én külföldről. Határ ez már nem relativizálódott. Tehát például Kanadából jöttek olyan üzenetek egy idős pártól, hogy ők évtizedek óta nem hallották a magyar rádió közvetítését, például a déli harangszót, és amikor ezt a számítógépen keresztül meghallották, akkor megkönnyezték. Ilyen nagyon fontos emberi momentumokat volt képes előállítani ez az időszak. Csomó minden más dologra lehetett használni az előadás Csepelésre, a videó közvetítés, ugye ezt 2001-ben csináltuk, és még volt jó néhány ilyen intermédiás, vagy új médiás kísérletünk a műsorban. Bizony abszolút egyedülállóak voltatok Magyarországon az asztalt társasággal és mindenkivel, aki akár egy vagy pár alkalommal is részt vett veletek a egyébként a kedves hallgatóknak, akik kevésbé kompetensek ebben mondom én, hogy már annak idején úgy is mutatkozott be, mint a Modemidők házi és rendszergazdája, és nagyon-nagyon sok feladatot nyilván teláltál a műsor készítése szerkesztése folyamán. Na, hát 2005 ben ugye megjelent a modem Idők produkció 10. születésnapi és a magyar Rádio 80. szúri napja alkalmából a modem történet című könyv és DVD. Az az első tíz évet magában is foglalta olyannyira, hogy egyedülálló audióarchívummal rendelkezett, mert hogy az összes létező addigadásba adásba került rádióműsor, fent van ezen a korongon. Aztán azóta megint eltelt el 10 év, nagyon sok történés volt, jelenleg, hogyha lehet, erről beszélni, mert hogy nyilván tudom, hogy különböző szabályok kötnek téged. Mi újság a műsorral? Milyen úton, milyen módon folytatódik, vagy hallható ez ma? És mi lesz a 20. napon? Hát a születésnapon egyelőre még csak törjük a fejünket. Valóban nagyon közeleg, de lassan másfél hónap van csak addig. Tavaly november óta egy podcast műsort készítünk. Kisebb-nagyobb rendszerességgel jelentkezik a társaság ezekkel az összeállításokkal. A www.vipcast.hu oldalon lehet megtalálni a műsorainkat, és igyekszünk olyan tartalmakat összehozni, ami az asztaltársaságra eddig is jellemző volt. És hát ez ugye lehetőséget ad arra, hogy azzal, hogy internetes műsorán válik az asztaltársaságnak a produktuma. Újabb és újabb csatornákat keresünk, és kipróbáljunk újabb eszközöket Tehát ez egy egyik irány továbbra is, hogy kísérletezzünk az eszközökkel. Én azt gondolom, hogy ma sem igazán lejárt le ez az egész témakör. Tehát a, a digitális világ az, ha lehet, még aktuálisabb lett. Nem ért véget azzal ez a korszak, hogy most már lényegében mindenkinek van internet hozzáférése, meg az okostelefonok terjedése is hihetetlen méreteket ölt. Szerintem Újabb és újabb kihívások elkeznek a hétköznapi emberek számára. Másra ö, ne is beszéljek, hát itt vannak a biztonsági kérdések. Vagy például az, hogy a, a Facebookon mit osztunk meg magunkról. Rengeteg olyan kérdés van, amit szerintem meg kellene beszélnünk egymás között. És pont erre jó ez az forma, A különböző karakterek más és más szemszögből látják ezeket a témákat. Tudják kifejteni a véleményüket. Ez azért fontos, mert a hallgatók ö, nagyobb valószínűséggel találják meg azokat a karaktereket, akikkel tudnak azonosulni, és a véleményt ö, osztják ezekkel a ö, karakterekkel. Tehát én úgy gondolom, hogy ilyen típusú kibeszélő műsorokra óriási szükség lenne ö, most is, ezért is csináljuk tovább podcast műsorként. Szurkalunk a következő tíz évhez, hogy még akkor sem felejtődjön el ez a név és ez az asztaltársaság. Szilágyi Árpád rádiós újságíró, a Petőfi Rádió program szerkesztője. Köszönjük szépen neked, hogy itt voltál. Én is köszönöm lővente.